دا نبی علیہ السلام ازواج یعنی بیبیان امهات المؤمنین چې زمونږ میاں دي دایم تعالی خدا دا چې د پیغمبر بیبیان دا د امت میاں دي وي زمو میاں دا روحانی میاں قران پاک کې الله رب العزت فرمایي ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم مومنان مسلمانانو تب دخپل جان و زان دم پیغمبر زیاد محبوب وی خوا ازواجو امحاتو هم ده ده پیغمبر ده بی بیان داده د دا دا دا دا امت میان دی دی و قرآن د داده دا دا دی میان دی ده تب ده مور په نظر باندې که تلغا دی مور په شان قدر به احترام بی اغسی مین بی اغسی تقریبا حق ده سه حقوق شه زمون ندن سبا عدا كي ديش او قرآن بدا غا مقضى ذكر وليو شه منافقانو منافقان با ايمان خلق يو وغيب اسلام د دين خلاف فيغنبر صحابيات وغيرتاو ماهاتو تا تازيه تكليف رسو نو بعض منافقانو دا وليو شه نوز بالله د نبی علیه السلام وفات نباد با فائشة من زنی کا تغلب یا بدبختو د لوی ابن او بی منی سلول منافق نداياتون نازل شوچ نانا او ازواجهم او امهاتهم د پیغمبر د وفات نه بعد د پیغمبر بيبيانو سره نېکا نکي ولي وجادا شدا خوستا سوميان دي دي بهره تر خبري کوي د اميان دي دي او متي بازي یاران وای بریلیان او چې د پیغمبر بيبيانو بی سره نکاح زکنه کیږي کی چې پیغمبر وفات نه ده حیات ته جمع دي له کدا کم زینہ دا کم, کم قياس د قران نص موجود ده چې و ازواجهم امهاتهم وجداد اصل کې چې د پیغمبر بيبيانو بی سره نکاح زکنه کیږي کی دا نه یو جمع دي د دنیا کې ګانا نبی دا نبی علیہ السلام دا دی روزی او د دې شین گومبټ سم مطلب دا قبر مبارک سم مطلب دمو چنت زو درود او سلام و بی بی دا دې سم مطلب صحابه کرامو د پیغمبر دا دفن سم مطلب بہرحال خدا دا چی د پیغمبر بیبیانو د امت ماندی دي دی په نظر ور د دليکی بیبیانو سونه دي د نبی علیہ السلام نو ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیا نے یولستی شینه کې وسره تړلې <تصفح> ده او د نیکا ترتیب اوله چې سره بیا اوله نیکا نبی علیہ السلام سیدہ خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سر دریم سیدہ سودا رضی الله تعالی عنها دریمه سیدہ عائشه رضی الله تعالی عنها سلامه سیدہ حفص رضی اللہ تعالی عنہ بنما سیدہ زینب بنت حارث رضی اللہ تعالی او پگما سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وما زینب بنت جحش رضی اللہ عنها یعنی زینبی دو بیویاں نوم دې زینب زینب مې زینب نوم دې د نبی علی دلورهم زینب دو بیاونو نومه زینب بیرسدان واسو کڑ واسوم زینب نوم له دایې رضوانو زینب اثم سیدا جویریا رضی الله تعالی نهما نہما سیدا ام حبیبه رضی الله تعالی او لسمه سیدا میمونہ رضی الله تعالی او او اخریه ولسمه سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی دا دولس د نبی اسلام دا یولس د نبی اسلام صلی الله و سلام بیبیانه چې ديتا امهات المؤمنین یولس بیبیانو کې انه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات په وخت کې حیات ته جمده وی او د نبی علیه الصلاه والسلام په حیات کی یعنی په ژوند کې دوه بیبيان وفات شویل یو سیدہ خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها چې هغه مکی دور کې وفات شو او دوین دا زینب رضی الله عنها چې دا زینب بنت حارث ام المساکین به متوي دا وفات شویل د نبی علیه السلام باندې 100 میاشه بعد وفات شو دا دو بیبیان نبی علیہ السلام په جون کې وفات شي وی دي او باقی دا نه حبيبيان دي دا نبی علیہ الصلاتو والسلام نه بعد وفات شي یعنی د نبی علیہ السلام د وفات په موقع دا نه حبيبيان موجود وي دtwilio مختصر تفسیرات او سونه کې دي شي په دې موقع او سبب یارا روان زلواي اوله بیبی خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها د ام دا د قریش د خاندان نه و مکه کې نبی السلام د انی کا کړی دا د خپل د مکیرا او د قریش خاندان بلکې خب بعض باز بای زتا خاتون او خزر دغه او بل تجارت په شخصه تجارت لین دین دبل په زیريه وکړو تر دې پورې چې نبی السلام هم د نبوت نامخ کی د دی مال غسر او تجارت لا تلل او ډیر اماندار سره تجارت او نفع شوه دنو نبی عليه الصلاه والسلام بیا د نکاح سبب اومدا جوړ شو د نکاح پیغام اری له نبی عليه السلام ته بیا د ترپ مشوره باندې نبی عليه السلام وسر نکاح کړل د نبی عليه الصلاه والسلام د غوخ د نکاح عمر 25 سال او سیدہ خدیجه کلبرہ رضی اللہ عنہ 40 سال عمر کوندلا کوندې سره نکاح کړل هودې خدیجه کلبرہ رضی اللہ عنہ په ژوند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلی بیبی سرابیا نکاح وکړ 25 سال نوجوان د 40 سال عمر والا په خوند خوند او هغه سره بیا نبی علیہ السلام 25 سال مزید تیر کړي 25 سال عمر کې نه کا دا 25 سال نبي عليه السلام د سر جون تیر کړي د ځکه د نبي عليه السلام ژوند عمر 50 سالو تقریبا چې خديجه کلبره رضی الله تعالی عنها وفات شو 25 سال دا نبي عليه السلام د یوې کندې مشرق خځې سره تیر کړي بیا د غیده وفات نه بعد بیا نبی علیہ السلام نکاه کړه خدا دا چې نبی علیہ الصلاتو والسلام بیا د دې تذکره رسوم ډیره کوله یادول وب ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای او چې مال په دې تمامو بیانو کې پبل چې دوه نرښ نه راغله پس دمو بیبی د نبی علیہ الصلاتو سودا رضی الله تعالی عنها دا غي تذکرام شوهه دریم بیوی همو المؤمنین سیدا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا غي متالقم سی ابتدائی خبره مخ کی جمع کی شوهه چې داد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوردا او نبی له صلوات و سلام باندې واداوونه کې شيو د دېدا نه هم د نبی له صلوات و سلام سره حکمتونو سره سره یو دامو یو حکمت وجدام و چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او پیغمبر سره ډیر ښه احسانات نو داغ خوا ساناتو د بدلی د پارې دغ په لور ن کا وکړو چې پهې باې بدې خوشحاله شي او بل دا چې د پیغمبر بیاانی دي تمامې جننتیانو نه زلور به په د نقا سره جلنتیم شي دد نک شوي وه ورکه رااکه شوي وه په مککې شپ کالومات ک. وعده او رخصتی بیا په مدینه کې شوه د حجرت نه بعد په اولنی کال یا په دویم کال پیل شوه د بازو سیرت نگارو دا مطابق دانیکا د دا بدر نبات بعد شوه شو کوی د بدر نامخ کې شوه دا د حجرت اولنې یا دویم کال دی دني کا د شوال پمیاش کې شوی شوال ورکوټي اختر میاش ورکوټي اختر رمضن تیر شي اختر تیر شي لاغټ اختر نی راغلی د شوال پمیاش کې شوی و په مقصد د نبی علیہ السلام یو رسمه بد یو غلط خیال د مشرکینو او یو غلط تعحمات او تعحمات نوا څنګه چې بازی تعحماتي کنه د زوفه اعتقاد د کوم زوري عقيدي بنیاد باندې یو غلط تصور جوړ شي دغه رد مقصدو د نبی علی السلام زکه جاهلیت کې او د عربو دی بوویچه شوال کې دغو وختونو منس کې وعده او کوشش کننه د به خیره اسپيري کورن جوړي دا ای خیال غلط او شوال عربی کې ویم لکه برنی غلی ول ساروی لکه دا سینې غډنډونی وې چون کې د دې معاش نوم د دقه مطلب نو دقه سي چې واده پکیو نو خزم بیا یعنی سر نیګري سر کشي کورن جوړي دا د یو حالت او باطل عقیده حو با حو سوچا و هو به دقه سوچ او خبره دانن زمونږه خلکو کې نه د دوه خترونو منسکی واده خني دغه راغه د جاهلیت خبر له سفورې دي چې ری د مؤمنین دیو جن زمون خلق وا د د دوو وخترونو منس کی نکای خو نو نکاوله پر رمضان کې اوتړي چاله نکاه خنره نو رمضان کې نکاو تړي نو ورپسې بیا وعده کوي وی نکاه ها را سو کوي وعده خنره دارشینه سو د دا پاره دا جوړکړه چې زدا نیکا با روجی وکونو بس نیکا به د خیر شي لا غلط تصور ده دا دوه خلونه منکه دا واده د نیکا دا به خیره د جاهلیت او هوسه پورې د مسلمان د قران سنت د پیغمبر به سیرت او شریعت نه د بخبره دا وجره چې څورل سو وکاله تیر شو او غه د جاهلیت ولا خبر د دینه دا پرې قران ند لريوالي وجا د سیرت ند لریواری وجي خبار اللهم المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زمان نکاح پشوال کې شویل دوخترونو منس خوب ما تد سو کو خي چې د پیغمبر په ټولو بي بيانو کې د ټولو نه خکور او د پیغمبر د ټولو نه زیات مينه ماسره یعنی دا غلط تصور دی شوال کې شوه نکادا به خیر نه و بلکې ځما خود ټولو نه د خیر نکاو نه شوال کې د دیني کوشش د نبي عليه السلام د وفات په وخت کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها حکومت سال له او د نبي عليه السلام د وفات نه بعد هم الله پاک دیلا لی عمر ورکړ تقریباً چوان سال جامده اوه چوان سال دیر روید دین خدمت تیه دی اللہ شاعرم وا عالمم وا او ترده پوری چه مفتیم وا فتویم ورکولی بلکه فتویو لبا لیل سحابه کرام دیل رات او مر رضی الله تعالی عنہ غندے دین خلیفۃ الاسلام به هم د مومنین دروازه را ده مشورې لپاره او د مسائل پوښتنه لپاره بلکې دون الیه مفتی او عالم او چې د بازونو رسول صحابه کرامو فتوا باندې به نه قدم کاو چې خپل ان کې په دې مسالې کې خطا شوه دون الیه له هم مومنین سید عائشه رضی الله تعالی نو. او نبی علیہ السلام تخوه او محبوبم طول بیبیانو ته سخاوت حالت دا دو دونه خصاخیه وا ځکه پیغمبر سخي او نبی بيان ته هغه صفات او الله خپل پیغمبر لا بیبیانم بهترین خز جمع کړي نو مل مؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سخيوه دائی بارا کی داغی شاگر دا آمرا تابیع دا شاگر دے دا رحمہ اللہ اگا آمرا وئی چی دون سخیو وچی اورزوار دا حدیع کے توفہ کے ایک لاک درہم چاراو لے گا ایک لاک درہم دیر لے شیدہ دور نن سبا ایک غټ کم غٹ شیدے او ایک لاک یاو درہم تقریبا صد پاسه درماسیلا چاندی نو د شیشاب کشنن سباتې سونا چاندی جوړیږي او سونا روپي دي جوړیږي بہرحال هغه پیسې چې دل را لې دي لا بد چهار علي کرام بلکې خلفاء د خلفای راشدين او بتمام او ماهات المؤمنين له د بیت المال نه خرچه لېګل بلکې د بیت المال لم داسي چې د نبی علیہ الصلوۃ السلام د الله رب العزت د حکم مطابق د قران د بیان مطابق سونه جهادونو چې بکېدل 파غ جهادونو کې خمس بنزمه حساب سونه غنیمت لا سترغه بنزمه حساب د پیغمبر و باقي بنور مجاهدیانو کې تقسیم اله عرب په بنزمه حساب خمس د پیغمبر او نو 파 خمس کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام جون کې ډیر داسي باغات جیدادونه دا, دا مدنه زری پیغمبر ته ملول شووي پیغمبر فقیر نو نوکان کو کې خدا مشوره کړه کور کې ور نه بلیت سوړله نه شنو پیغمبر باندې الله چره داسي حالت نه راوي پیغمبر فقیر نو خمال دار والله ولا مدن زری جوړې کړي وي د پلار نواله تر مدینه وفاته پورې د نبی علیہ السلام لز زریه د امندن وي سونه لز زم چرتو زریه نیمي لز سورت د پلار نه میراث کې شي نه پات او خیر د مکی دور خبره و تو بیا لز زریه ټوټل جوړي خونبیله سلام فقیر نو پیغمبر چا زاهدو زهد دته وی چې خړې رہی وسره خو سمبالو نه کوي چې سراضی پاغ ساتي شیندیو خرج کوي نو پیغمبر سان تصبر هوستل نو زکه وکلا کلا, کلا, کلا؟ کور کی شنو نو د پیغمبر دا لګه د پیغمبر کلا کلا دا غریبي د اختیاری و نو د الله ترپ نه نو دا اعلی مقامو پیغمبر د دنیا د بیرغبته دنیا سره زمما تعلق نشه خو بهر حال د نبی علیہ السلامه غ خمس اغا د نبی علیہ الصلاتو والسلام نا بعدمو سباغاتو دمدن ذریه نيبي علیہ السلام دا فرمایلیو چې د امدیونه میراث نه پاتې کی ان بیاونه چې سباتی شي هغه صدقه شي دا عامو خلکو د فایده شي رفعه عامه په کار وراځي میراث کې بنه تقسیمې لا خو یو جدا مسله ده خو نزو وفسل موذول رازم چې هغه کم د آمدن ذریعہ د نبی عليه السلام مختلفي داینه چې با کم آمدن راته د نبی عليه السلام د وفات نه بعد اخو بیت المال تلا نو وبته المال کې دخل کو دا فائدې دا, دا پارې سیماله ده البته د نبی علی السلام احلو عیاله بدا خمس نه خرچه ور کړی کیرا نو خلفا به دینه خرچه را لګا نو په یو مقدقه سی 100000 درهم ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها لا استراغد چارو لګا او د دې شاګرد عمرووی چې څنګه رالنغه وخت کې به د روپې کاغزینه ډابلې بوي کا نه چاندی بوا نوې لوخه راواغس لکداسه کاسا جام وېداشه به ډاکاو سکه ایک لاک درهم بخو پورا ډیره وکنه چې دا چینج په شکل کیشي وېداشه 100000 به ډاکاو ما ته راکو ورشه دا پلان کې کرے بیا به لوخه ډاک دا, دا پلان کیکرو لېګا او ټولې په غریب غریب او خپلو خپلو کې تقسیم او اتفاق نو چې په دغه ورځو رو زمام ورو ا دی وې او دوم المومنین هم رو جواب اغار سی تقسیم کل چیو درهم هم پاتی نشو ویما ور چیو مومنین نن خوزمو رو جواب دونه یو درهم نفقو ده پریخه وی چی در رو جماعتی غم هم پیکره ویما تاوی چی تا برا تا مخیوی لیو کن خوزا او با خوشتک نکن ورسنی پو بو بانده دوال رو جماعتا دو را دا پیغمبر گونتی سخاپا بی بیانو کمنا دونه سخیم ومو المؤمنه عائشه صدیقه رضی الله تعالی او بلې مقام او شاندارې چې دا واحد واحده بی بیبي د دې صفایي او بلکې د دې پوجا او صورت نادر شه سورتی نور او د قران د سورتی نور پري اورو کو د دې صفایي کوي لګیا صفای کډیر په دې باندې با مدنامه منافقانو لګولې و نو الله رب العزت دې په صفای کې قران پاک صورت راولې او یو کو پکې د دې صفای دا, دا. نه لې مقام دو معلومي دې به چې ما ته سخصوصيات راګړي شي انور وبي بی بیا نو دني دې ايش نیر کړی دا سدا دا دا دا نه یو پکې دا دې چې زما ما په صفای کې قران نازلل دا بل شته نه رسیدل او بلکی دا بیوی چوگور یوسف علیہ السلام بانے بدنام اولا کی نو دا آغی دا, دا غد بدنامی لریکولو دا پا رہے انسان گواکا پہ دا صفا ہے اصفایی اولا بدغی او زما بارکی دا برعرشن قرآن رو لے گا اشان می دا ام المومین اشید سیدی قرزی لان او بل بیداوی زما دا خصوصیت تے چه پیغمبر پاک روی زما بغې کې سوار کړي دا سونه له مقام شاه چې دوه مل مهم بغې کې نبی علی السلام پروته و فات شه نو بارال دغه پیغمبر پاک دریم بیبی په دې هر بیبی باندې کړه خبره کوي نو برا یو یو جمع پکې کې خومنګ لاند بس تذکرہ سلورمه بیبی د نبی علی السلام سیده حفصه رضی الله تعالی عنها دا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلور دا اگر دا, دا, دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلور دا دا مخ که وعدشه و بالخوانه و خوچه کندش ما نو بیار پی بی نبی علیه السلام نیکاو د دید خوان نوم خونه اسلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کې زخمی شویو نو بیار روستو شیچ دا غینا وفات شو دا کندشوه نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو دا فکر غمو چی دا لور میوسر کندشوه چی چر تک کور بیا عبادش بخاری شریف کی رازی چی کتاب الجحاد عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو پده غم که نو اگر دوران کے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نحو بی بی هم وفاد شوه چی دا نبی علیہ السلام لور وان نووي زلالم عثمان الله رضی الله تعالی هغه ته وی نوی نوی دا حفصه کنده شوه دا عثمان خزمړه دنه خوخی چي ليدر کم دا ورته چیر زما خو چون کې نوې نوې خزه وفات شوه دا غمو خفغان دره باندې را فل هل نم تیار شړيوانی دې وخت خام خغم پرشن هو بيال الله بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی چه تا تا پتا دا حب سا کنڈا دا نکو نکا بکیش دارک ته یغرا تننا اوکللنا ها اونا نا وی سخوة غصشم چوکو رو اسمان خوزا جواب را کر نطرح تننا نکه نا اوکه وی سخوة غصم خوزرووتم سرواز باب دغده چه نبی علیہ السلام دی پسی دعوت رو لے گئی یعنی دنی دا حب سمال </abei> nessam. سbah, نبی علی السلام سره نکاو کړه خو بیا ابوبکر را سره ملو شو ماته وی چې هغه وخت کی ز تا ته او خپل نن او کړه تو خبره تا غوسه وي او بیرګرزه تا غوسه خدا سی وا چې نبی علی السلام په مجلس کې اورز د دې افسیر زیلان هتاس کرا کړي وا چې د نکاح خوایشه ظاهر کړه نو تاته می زکه اونوی چه پیغمبر ویری دی چې زکه دا خبره په خاص مجلس کې ونو دا پیغمبر راز دیمای چې دا خاش نیش او تاته می نم نو کول مای ما کی دیشی چې پیغمبری اونی کی بیا بیاسه اوکم نو زکه زغله اون نو ای بیا حمر زیلان ویزه ماه و غصه سالش پا پده باند نو بار حال دا نبی علیه السلام دیسر نکا کرده و دا کندکی دونا بعد او بیا دا بی, بی اب سر رضی الله تعالی دا امیر ماویر ازران هو دور کے بیا وفات شوید دا د بیر له شان مقام والا دا د ام المؤمنین عمر فاروق رضی الله لور دا بل او بیده نبی علیہ الصلات والسلام دا سیدہ زینب رضی الله تعالی نها. دا نبی علیہ السلام دا دو بیبیانو زینب نوم ده او د لورم زینب نوم او د سای دا علی رضی الله و تعالیٰ عنہ دلورم زینب نو نو زینب رضی اللہ عنہ دا دیتا ام المساکی نو ای ام المساکی دا نبی علیہ السلام افسر رضی اللہ عنہ پس اکڑے د نیکا اکڑے دا دا دیتا خاون نوم عبداللہ ابن جحش رضی الله و هغه عنہ اگر پاو حد کی شو نو دام کونڈا شوی وا شوی وا پیغمبر علیہ السلام د سرا نکاو کړه خدای نبی علیہ السلام د نکاهه نه بعد 100 میاشتې بعد دا وفات شوړه د نبی علیہ السلام دوه بی بیا لري چې د نبی علیہ السلام, السلام په حیات کې وفات شي ویله خدیجه رضی الله عنها او مدینه کې د زینب رضی الله عنها ام المساکین شوړه وای د ایتامو المساکین دی وځي چدام ډیرا څخه یو د غریب غرباو سره به تعاون کوو نو دا مشوره چې دا سم د مسکینانو مرده نو سخاوت دی که مو د دیوچینا په نوم مشوره شو بلې بی, بی د نبی صلات الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سیدہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د دې اصله هند هند عربو دانو مینه خوستل ہند یا ہندہ خضول عبدانو میں خوب دی نم ہندے دام آسل کی مہاجر را دمکی خوشان را دا دے خاوندو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی خواق ابو سلمہ رضی اللہ احد کی شید شہو نبی علیہ السلام چھے پہ جنازہ اکڑا نو دا دے ابو سلمہ دیر تعریفی ہوکو دیر نر بادر زمانو دې تاریفو کو بهادری یاد کړه د هجرت مې جیب کړه ده دغه سخته حجرت د خدي خاوه نکړه وګړه واقعې ده غلن ده د چې کله ده هجرت حکم شېو چې زه نو مکه والا دا خپل خپلوان هجرت تن پري خل صحابه اشارهول وی جینو کې چول کوټو کمرو کې وی ګيرول ا کړه او بهړې وی ورتا چولې هجرت نه پري وړ نو دیو پپټ راتل نو دا دواړه ام سلمہ او ابو سلمہ رضی اللہ عنہما د هجرت اراده وکړه کل چې دیره روان شوم کېنا راوتلو گرفتار شونی ویش چې ونی ولي شو خاص کر دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بلار طرف ړونا تر بوران راغل پرته نه کس څوک مدینه ته زه خپل خزمه دا بچې ما سره وګې او ارته ته چې ارڅه کې کاوه زه موږ لور بنو غوځي پریمل ته پر زموږ لور غوځي د جاهلیت غیرا خبګو باره لغې وو وټکاو پرې خو, خو پر دا غریب ته پجړام ګولې سار ام سلم رضی الله سروځه وا دغه د ابو سلمه والا بلر ړونو ور په سره چې دا بچې خو زمونږ دي زمونږ د روغ دي دا تیمګل را بچې ته غریبوت دا غریب دې تکلیف کوي روزانه با سحر نرا نر خطونه باد راوته یولا روا را پاګلار بناستوا کیدیشم په سیابو سلمارش او ټول روز دې غریبه په جړه په انتظار دغه غی لار بانی تیرکلو ما خام نور پر وقت سر واپس کورتا دا پلار کورتا اخیر یا رز ده او یا ترز روی و غولی دا پجڑا حالت کې ای پی تس را را غی رونو لاب لار لیر سوک چیو ای ظالمان تی بانی سکا وی دا اجز خزد تا پری ده چیزی چی چر تمزی ای بیا پری خواد اما شما مرتبیا میلاو شو دی غریبی پا یک دا خزد ومسلم رجل انا ساجب خل بود اصحاب سره حیران شي د دي دي تا د قربانو تا خزي وګور د اسه ناراني خزي تاسو جنت زیر به دنیا کې نور اغل د هغه بچي ري کې واغس په اوخ باندې یکي وازه کې نه او د دی مکه نه د مدینه ته تلل د مکه نه مدینه ته بیا دل او دغه لارې د اتو روزې لارې دی پلي کې دا خزر د یو ور کوټی معشوم سره پوخ باندې نا سم مدینه ته رسیدل خاوند خپل تو بیا خاون سره ملوش بیا د دې دا, دا خاوند ابو سلمر ځلان هو هد کې نو نبی عليه السلام په دی باندې کاوتل دا دې قربانه د وجینا دا یو واقع وی په بلیخه مو دا وی چې کله یو ورځ زما خاون ابو سلمره ځلان حکور تراغه ما ته وی چې نن خو نبی عليه السلام یو عجیب خبر او یو عجیبت دوا او خودله د ما وته چې څه کله دې نارینو به چې څه ذکر نه زنانو ته کور کې خودل وای چې نبی عليه السلام وفرمایل چې څه مصیبت او غټ غم ملوشي غم پرایشي نو دې دې دا دوا وی اللهوما اجرني فی مصیبتی وخلف خیرم ملها واخلوق دی خیرم منها الله زماده دی موسیبت او تکلیف مالا بدل راکه او د دین هم بدل راکه بس هسه لیداشو لدین بدل هجر امر راکه او نه هم بدل برایکه وی بس زغه دعا ما د خاون نه ایستکړه کلمه چې د خاون وفات شونه ماته ډیره مې دچکور سه شه هجره سونه په تکلیف باندې د غيوا سره واخاونه بس ما ته د حدیث رايات شنو ما دا دواوه په د میزان لسبروه او دا دوا به ميوي سوچ په ميدا کو چې کتنا دا دوا خوځوې مې ایمان نه پیغمبر فرمایلی د کو سج ميدا کو چې ماله بد ابو سلمونه بهتر خاون بل څو کی چې پیغمبر وې دا دوا کاو اجر به مې لوشي او نه عمل بدل زما چې عیدت ختم شو پیغمبر ما پسه د نکاح اټلا راولېګلا ما قبول کړ او هو ما یو ګورا دعا د اثر دے د مسلمان یقینا پیغمبر به تر ده نبي عليه السلام سره د دې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نکاح شوی او د دې بارکه راضی چې دا د نبی عليه السلام د امهات المؤمنین کې د ټولو نه اخر کې وفات کی د اون کی بی بی ده د نبی له سلام په بیبيانو کې په نمبر سره چې پکم کم ترکیبی و نه کا کړو و نمبر دا بیا بی بی زینب رضی الله تعالی دا مخکې مو ویلي وو چې د نبی له سلام بیبيانو کې دوه بیبيانې داشري چې دا غي دواړو نمونه زینب په یو له موږ دوه بیبيانې یو زینب ام المساکین چې هغه د نبی علی السلام په حیات کې وفات شوې ده د زاینب رضی الله تعالی عنها چې د نبی علی صلاتو و سلام د ترولو رمغه او د دې تعلق د بنو هاشم سره ده بنو هاشم سره تعلق زک دا نبی علیہ السلام د تر نور د نوم د مکه نه راغله د دا, دا. دا اصل کی اول د دینه شوی شویوا زید رضی الله تعالی عنہ سر زید د نبی علیہ السلام متبن او غلام ماشموالی کی ډاکوانو د مور نن تختولو بلار مور سفر کو چرتا هغه زمانہ जाहीरیت کې بداسي زورور خلق برال کمزوري ویونی ولو غلامان بیک بیا خلکو مکه کې خرج او مکه تا چراره نو په یو ترتیب او طریقہ خدیجه کلکبرا رضی الله عنها را رسیدو خدیجه کلکبرا رضی الله عنها نبی عليه السلام تورک نبی علیه سلام آزاد که ویده بزمازوی زوی و توی متبنن نبیه وله ده ترور لور کرده و ده زینب رضی اللان ها ده نبی علیه سلام ده ترور لور و ده پلار ترپنا تروره و سفیر رضی اللان ها ده دا داغی لور ده دا. خود ده زید رضی اللہ و تالان ہو او ده زینب رضی اللان ها کور جوڑ نشو کل کور جوڑ بیا نبی علیہ السلام دیر کوشی شکو د دی کور جوڑ شی خو بس جوڑخ بکی نرات اخیر دا چی زید رضی الله تعالیٰ نها دیلت او د الله په حکم نبی علیہ السلام بیا خپل ترور لور سرا نکاو تردن بلکه دا الله په حکم ته ډډه او دی ام المؤمنین زینب رضی الله عنها فخر کاو چې بنور او بیبیانو کې دا خصوصیت ما ماته ملو دی چې زما نه کا تذکرہ قران کې موجوده دی او دا الله رب العزت په وینا باندې نبی علیہ السلام ما سرنه کا کړه چې کما آیات ما لوس ته وږي کېم دار عزیز احزاب آیت نمبر 37 کې الله رب العزت نبی عليه صلوات و سلام دا فرمای استقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امس کرے قزو وجتق الله وتوفي في نفسك ما الله مبديه وتقش الناس نبي عليه السلام چې کله دديده کور دروانينه خبر شو نو دا خو یو کې سملا متبنا د زیپه زيره زی او بل طرف ته د ثرو نور دا, دا, ترو لور دا الله رب دې تا هغه زید رضی اللهو ہوتا چې مام پہ احسان کړو او تام پہ احسان کړو الله پہ احسان دا کړی مانی نصیب شو دا پیغمبر صحبتی نصیب شو صحابی شو د ظلم جبر نه او پیغمبر پہ احسان دا کو چې آزادیک بے متبناک به لیک خوچی کوروان شنو تاوی امسی کالی کسا ہو جا دا خد ازان سراو سات کور جوڑ کا اول تقیلال دا اللہ نویر ایگه بز دا خبر منزکی ختمی که خود نبی علیہ السلام زدکی دو خبری وی یو خداوی چی دی دا, دا ترو لورو او دا ترور نی دا لور دی خپل متباننا لکڑی ونو دی زدکی یروا غو چی ایسی نا دا ترور وی میراتوی چی کو رستا پا مخمی ورکڑاو نګه دې کولی نه جوړی او دویم د دنا یاری ده چې اسنه چې دا دا زې تلاق کی او بیا میرا ته ترور وای چې اوس په تني کو دا نو خلک بوي چوغره د متبنا خزه رہنے کاو متبنا ویلیکي مو بولا بیٹا چور دی لے پالے خپل زوی نی حقیقی و جاہریت که دا سوا دا بے دا سی گنل که دا خپل زوی پشان نو دا د دا متبنا خزی سر نکا کول بے محرام گنل او بد بے گنل نو نبی علیہ السلامی اسے نا دا مسله را ته تا شي نو و تقشن ناس تا دا خلکو نیرے اسے نا دا مسئلہ را تا شي. فاللہ فرمائی فلمہ قضا زید منها وطرہ زوجنا که ها لکیلا یکون علی المومنین حرج في ازواج ادعیائهم اذا قضو من هن وطرا کل چی وی زید رزیلان ہو لن دا تلاق ورک نموندت دا پنکاکا گور اللہ وی ماو تا پنکاکا نلا پا حکم دا نکاک کڑی و دی دا پارا می دا دنکا دا توی چی دا رسم ختم شي خلط رسم دے د متبناد خزا با شڑی نه حرامي او خپلې ګور په سړي حراماي نو الله رب العزت دا رسم د جاهلیت ختماو نو د زید رضی الله تعالی او طلاق شو زینب رضی الله عنها نبی عليه السلام ته حکم شو دا پنیکاک او دئم دئ چې آئنده کې رسم ختم شي نو د خلک دلی مصیبت نه خلای شي خلکو تدا او حرج جوړ دې آئنده کې کوسوک د متبننا طلاق شوی یا چې متمنه مړ دی او داغه متوفانه ها زوجه ها هغه خزه پاتره چې هغه سره نکاو ورلا جایزی او کي او دې کې حرج او تنگسياني بارهان د زینب رضی الله تعالی ان ها د نبی علیہ السلام دوو م بیبی دا د دې متالق راضی شي نبی علیہ السلام یو ورځ فرمايلیو چې ما په সেবা زر ما په সেবা زر په دی بی بیانو کې هغه بی 비رازي چې دا چا لاس کوګدی او ماهات المؤمنین وای مونږه د پیغمبر دا خبر اورېدلې و نو مونږه خپل کلو کې یو بل سر لاسونه نه اپکول دی بی بیانو چه دا چه لرسون ابدیدی ماه چه چوک چه ابدیدی دا پیغمبر پسی ضروف آفاد کی گئی و زیب ورد و چې کله نبی علیه سلام وفاد شو او نبی علیه سلام پسی ضروف آفاد کیدون گی بتمام و بیبیانو که دا زینا بر زیلان خواوا نو من پویو شو دا نبی علیه سلام مقصد دلاس دا ظاهر ابدیدن نو بلکه سخواوا نو پا من که دا دیر سخیاوا د کیسه حاډه راو صحابه کولا غریب مسكين له بي ورکړه کوله دا د نبي عليه صلوات و سلام او مبيبي اتمه بيبي د نبي عليه صلوات سلام ام المؤمنين جويريه رضي الله تعالی عنها جويريه د دې تعلق یو قبيله بنو مستلق ورتويري کی دا غی سرو او یو غزو شوی دا جهاد چې هغه تا غزو بنو مستلقوی یا غزو د موریسه هم ورته ویل کی موریسه علاقه او دا بنو مستلق قبیله پکې اوسه را بسر جهاد شوی او دا مغه غزو دا چی ام المومینین عائشه سیدیقر زیلان ها نبی علیہ السلام سر سفر کې تلیوہ واپسی کتے اغا حار رک شویو قافلین پاتشویو دا منافقانو فی بی بیا الزام لگو چې چی بورا تبسیلی صورت نور کې دیو نو دا دقا بنو مستلق والا غزوہ الله رب العزت فتح ورکلا مسلمانانو لا نو پا اغا غزوہ کی دا دغی قبیلے قیدیان لاسترالل کم قیدیان چه براللنو ابا بیا مسلمانانو ملکیتو غلامان بش یا بے ازاد کرلو یا بدوی کرلو غلامان نو پدقا قیدیانو کې دا جویری رضی اللہ تعالی نها هم قیدی شویران او جیب اتفاق داده چه دا جویری رضی اللہ نها خات کې راغله دا خود سردار لورده د دغه قبیلی د سردار لور و چې کوم سره جهاد شي پسواره کرامو کې او صحابي دې ثابت بن قيس رضی الله عنه ثابت ابن قيس دا د تپا تقسیم کې مې راوشه تقسیم کې د تپا مې راوشه نبي عليه السلام د صحابو په مشوره باندې دا بهترو غونلله چونکه دا, دا سردار لورنه نو مناسب دا د الله پیغمبره چې د ہستا کور کی زکه دا یو واټ خاندان د کور د صدارت سردار لوري نو عام سوابو سره زندگی په خدا د دید د دل او تسلیده لپاره د دل جوه د لپاره چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم دی چې د ہستا کور کی دونبیه علیہ السلام دا سی اوکلل چې هغه ثابت بین قیس رضی اللہ عنہ پیسی ورکڑی در پلاس کرا گره و غلامو ها پیسی ورکڑی اغنی واغست و ازاده کراو نکا نو ام المومینین شو نبی علیہ السلام و سر نکا کرده نو داد نبی علیہ السلام بی کې که اتم ده بی دا د بیا ددی دا وجه نا سو حوا چوکتل چو پدی نکاو تارده نو ده دې د خاندان چې سمرقې ديانو صحابو ټول آزاد کړ. چې دا خود نبی عليه السلام سره غنیش وا نو پیغمبر سره غنې مونقید کې نه سات علما نو یې ټول آزاد. د دې بيبي دوجي او د مخنه نه د دې خاندان آزاد شو. د دې خصوصیتو چې د دې دوجې نه ټول خاندان آزاد شو د بیادا سیدنا امیر ماویر رضی الله تعالی او په دور کې د بیا وفات شوله نحمه بیبی د نبی علیہ الصلات والسلام هغه ام المؤمنین ام حبیبا رضی الله تعالی عنها ام حبیبا دې ام حبیبا رضی الله تعالی نه دا کنیا ده خپلې رمله رملا دا, دا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لور دا او د سیدنا ماوی رضی اللہ تعالی عنہ خور دا خدا مسلمان شویو او دی خاونم مسلمان شویو مخکې د نبی علیہ السلام نه ادب پبل شړی وادوا کله چې مکه کې حالات سخت شو نو صحابه کرام ته د حجرت اجادت ورکړی شو د حبشي د مدینه ز هجرت مخ کیو بل هجرت شوې چاې ته د حبشه حجرت وای نبی علی سلام ته پته لګیدل و چې حبشکی یو بادشاہ د نجاشی او در رحم دل او خسړې نو نبی علی سلام او صحابو ته وی چې کم خلک کمزوري دی په تکلیف تي د دې مل کڼډ شالت الا تو جون تیرا و نو صحابت کلی سمندري سفرې کړې دي او هغه وړې دي بدغه هجرت کې د امه حبيبه رزيان هو د دي خاونم تللې هبشهت مو بد قسمته نه د دي چې کوم خاونو ال تهبشه کې عیسايتو چرته ګيرجي ميرجي به لې دري ګيرجو ميرجو ته بس ازب الله د اسلام نه اییت ته وړ مت شو چې مرت شوو د اسلام حکوم خداې کا ختم شو دی د خاون د جو دختیا چې ته د اسلام نهړی د ایسایت به زما ستا بیا نور کور نه کېږي نو دی سره سر دا یو واقعې هلتهوش بیا نولی سر اوسلام سره د دی ن کا ح شې او د دې مہر نجاشی ادا کړې او نه قائم نجاشی تړلې وې به دا غین آباد دا حبشیني بیا مدینه ته راغلي دا چې کله مدینه ته هجرت نو نبي دا د حبشین راالو د نبی له سلام او سلام په بیبيانو کېدا خوای چې بل طرف ته بلار ابو سفیان نے رزیلانو هو چې دا وخلا مسلمان نو او رو رے معاوی رضی اللہ تعالیٰ نخو دے یعنی معاوی رضی اللہ دا نبی علیہ السلام آو خیر ہے او ابو سفیان رضی اللہ دا نبی علیہ السلام سخر دے خدا فتح مکیب با رزا گی مسلمانانش ابو سفیان رضی اللہ نحو. دا داغا وقتب بورده خلافو دشمنو کله چه نبی علیہ السلام پا ام حبیبا باندے نکاو تلالا ابو سفیان کو خلاف ده نبی علیہ السلام داسې سی عجیب سیاسی شیکاس ورک سیاسی شیکاس چې د ابو سفیان پرویا کې لک فرق پیدا شو یذکه د نبی علیہ السلام د امه حبيبه سر د خبر شو وی ابو سفیان وې چې دا داسې ځوان دی د د پوز نه پرې کړی کی پښتو کې مطلب چله کوم وسر سره کوو د زمن په لونو نکاد دړي بارحال ام حبيبه رضی الله عنها دا داده نبی আলাইহ السلام نه هم حبيبي ده لسما بيبي ام المؤمنين ميمونه رضی الله تعالی عنها ده عباس رضی الله تعالی نه خوينه وا د نبی আলাইহ السلام ترچکم ده عباس رضی الله یعنی دا دو خوین دیدی دی. یو په عباس رزیلان ہو بانده باده دا او دویم نبی علیہ السلام دم کندا وا خاونو ابو رحم ابا فاطشو د کندا شوی وا نو دی عباس رزیلان ہو دی نبی علیہ السلام د تره دی نبی علیہ السلام تاوی چه دا بنی دا خینی پنکاوالا میمون رزیلان نو نبی علیہ السلام ده تر او د پا نکاو او نکام والا ترللی عباس رضی اللہ و او واقع دا سیو شوا چی دقا وقتا پوری عباس رضی اللہ نو لا مکہ کیو مدینی تا حجرت نو کرے نبی علیہ السلام چی کلا عمرت القضا لطا عمرت القضا نمخ کسولی حدیبی شویوا نبی علیہ السلام خوب او رز لیدلو سورته فتح کي دا خوب تذکرام دا چې مونږه احرامونه تړلي او د بیت الله تواف کوو او سرونه خړی او سرونه کټکې لګیایي ویختو دا سار خوبه سوهابه ټول شوق شو ځکه چې دوی حجرت کله کړو نو مکه ته هم شو راځي رضی دی. الله عن رسول الله عمره لنزو نبی علیہ السلام یې چیزو لنډه دا چې مکې والاته کله پته لګې ده نو د حددو حرم نه به هررهد مقام کې دوی سا ایو ته نه به را ځئ د مخص سر دشمنې روان نه ته څنګه زمون کلي د را ځئ نو بیا پغې کې ډیررو د اقده خیر دا چې خبره س ته ور ده اوته سخ کال زهای را روان کال به مرې له نو دا را روان کال چې نو بیاله السلام مرې له راغلی ته عمرره تلول قذا ووي خو نه نو دای دا قضا لپاره بیا راغلی نو عمره تل قضا چې نبی علی السلام مکه ته راغی د حدیبیه د صلح مطابق نو دغلطه د نبی علی السلام اراده وا چې میمونه رضی الله عنها سره وادو خو په صلح کې شرط دا و چې درې ورځې با نبی علی السلام ته اجازه ورکړې او صرف په مکه کې درې ورځې عمره وکيو بیا بزي نبی علی السلام علی رزیلان هو غالبا اولیګ سردارانو سره خبر او کړه د مکی چتا سو مالا یو ورځ یې اجازه نور راکه چې مکه کې مون یې ساز نو زب مېمونې سره رزیلان ها سره وادو کومه پتا سو ولیمه محرم سردارانو ورته دي تر زیت دی وايي چې اوسې بس بس دې کنه اوسې بس ګمون کلی نه اوسې درې ورځې مواهده کې خبره واه بس دې د نوله اسلام اووت او خو بس د واې پابندو چې رووت د مکنه بهر کم خلک حج لتللی یاته پې شوي یو علاقه را ځي ته مقامې صرف و د مدیین نه چې شړی مک ته را نهوزي هم هم دا, سڑے نوزی، دا او یا چې د مکنه سړی مدیین ته ځي چې آبادې نو ووزي نو بیا یو لګ آباد رازی ي مقام مقامې صرف و سین سره صرف. نبی علی السلام شه د مقام صرف تر اور رسید نو دغل ته ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنها سروا دوک اولی میں صحابہ ته دغل ت ورک دا اجيبه زه له پدغه زه وادو شو او بیا نبی علی السلام روز نعمت را کلو روان شو مدینه می چې نبی علی السلام کلا وفات شوه ده نو دیر مودابات دا مئمون رضی الله عنه حج لراغلی دا او سره خپل خریده ابن عباس عبد الله ابن اباس رضی الله عنه د خریده یې ابن عباس رضی نبی আলাইহ وسلم سانډوانم کله چې دی حج ادا کاوه وفات زی دا خریده سره دی عبد الله ابن عباس رضی نو په لار کې دغه مقام صرف ته چرور رسیدل ام المؤمنین وفات شو مئمون آواز سره اعلان هویا عجیب سه ده صرف کې ناکام شو واده او صرف کې وفات هم شو او بیا دفن هم د غزا کې دا چې بل لیدلی شاید کنه هم د لیدره تر سوکلاړ شي دا غزا کې به ودرېږي مقام صرف کې دغه سړک پغاळा سلیکشن د قانون لري دی غاळा چې سړک ما کې تران نوځي دي خې طرف ته او که تځینو ګس طرف ته دا چې چردیواری ده پا ای که ده سیخوان آیا و گیٹ لگی دلی ده سیردیواری برا پیچت نشد دن پا که یکی او قبر ده ده شگو ده کانو ده ده ام المومنین مهمونر زیلان ها قبر ده یکی وازه چر زیده او سلک دو کانون و مکانون و سلک آبادی بای دین مالونگی صحابه کلام سونه بی تکلوف خلکمو چی ام المومنین وڑخزنو ده نبی علیہ بی بی ده وفات کیږي ومدغلت کفن دفن کیږي او دفن کیږي د دې چی چې مدینه ته پښورځي کې نه واپس مکی دا بوتا لی دا؟ نی مدینی تا بوته لیدا نه مدینه ته بوته لیدا پدغه قزې بس دفنه کړه جنازه موي او شوا بس دفنه کړه دې بیا لا نو مول مومنین میمونہ رضی الله عنها پدغه شرط زې کې نن سبا چې کم سړک ته پغاړ واندې د څ چار دیواره کې دفن دا سړې چل تو دريږي او دا تاریخ رايات کې نوړي رجب کې تي برحال دا ام المومنین میمون رضی اللہ تعالی نها او جنازه ام بیا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوک نکی پلار تڑلی و عباس رضی اللہ عنہ او جنازه زوی ابن عباس ہوک اخیری بی بی بن نبی علیہ السلام یغول سما ام المومنین صفی رضی اللہ تعالی نها دا بس اخیری بی بی دا اخیری نکی دے سر دس افیر زیلان حاصل نه یهودیه د ده د دا, دا, دا مذہب و مسلک سرے تعلق آول رسو خو بی اسلام ترحالی غزو خیبر خیبر چی کم جیحاد شے ہو یهودو خلاب نبی علیہ السلام تلے ہو آ خیبر قلے محاصر شے ہوئے بی آخیر چی آخل کو شکست تسلیم کس جنگم شے ہوئے دا سفیر ځلان حاچه دا د دا یو سردار لوردا بلار ډېر لوی يهودي او د دین نه و نه واد شيو دی يهودي ده لعنا اوه چې دا خيبر کې جنگ کې بلار هم مړ شو د مسلمانانو د لاس او خاونم مړ شو د په دې جنگ کې کونډم شو بیا چې کوم قیدیان لاس ترالل نوع قیدیانو کی دا سفیر رضی اللہ تعالی هم رالا او تقسیم کی صحاباو کی دا یا صحابی دے دا حیت الکلبی رضی اللہ تعالی دا ډیر حسین خیستہ صحابیو نبی علیہ السلام با اکثر سفارت کار پدکو صفیرو دا د نبی علیہ السلام نو دا صفیر رضی اللہ نها دا آغا تقسیم کې راسی بیا نبی علی السلام پوینا باندې هغه نبی علی السلام ته حوالہ کړه زکه چې سردار نور ده مناسب ده دا چې نبی علی السلام کور کی نو نبی علی السلام به سفیر رضی الله تعالی نح سره نکاو کړه اون پدې لا راک یوک خیبر نشرو نو یو مقام ده صحابه آګه مقام ته چیرو رسید نبی علیہ السلام یو درې روزی وېثار شو او صحابه کرام وی چې په تا بلګي چې دا با پیغمبر ځان لغپلوینځه جوړي او کو ام المؤمنین به تي جوړي نوبال صحابه وی چې کچرتہ دیتې د پرده حکمو کو د حجاب نبی ابو المؤمنین نو نبی علیہ السلام بیا دله پارا د پرده تنظیم کړو صحابه زبص ام المؤمنین شو او په دغه سفر کې نبی আলাইه السلام دغل تا په ولېما وکړات سو אבי واي انصر رجلان هه ولېما سو هغه خمر او ټه موډه پکینه او خبزاسه سپنیر منی رو دغه شی د مینه په زړه تقسیم شو درسه خان باندې او سوabo خوړل دې سفر زیل لا تعالان ها سره دغه خیبر په سفر دوران کې واپسه کې نکاش شو دا نبی আলাইه صلوا و سلام دسر الفطم او او دا هم دل اظهار از هر بیم کو زکپلار مړو شو خاون مړو شو اسلام و تعالی نصیب کو داغه په بلکی بهترین خاون ورک خدا خپل یا واقعوی په دې خدمت مو دا ویجه یواز زما په دې مخ باندي داغ او دا زخم کله زخم یغه داغ پاتیش ما نه نبی علیہ السلام ته پوسو کو دا داغ او زخم د سره ما و ته کی چدادا سي چلو د مسلمانه کې دو نمخ کې د خیبر د جنگ نمخ کې زمما و مو ګمان کمنو خیبر مديني نه ډیر لري یو راز ما خو بولید خو مولید چې سپمرا کوشو زمما غیږ کې را کوشو خاون ته میوې خاون مې پدې یګ دم اوسه شو مالې گزار را کاغذې مې شو ما ته وی چې ته د مسلمانانو پیغمبر سر د نکاي را ده لري مای ما چې زما خو وهم ګمان کې نشته دا اصل کې الله رب العزت پني کا کول دوست متالو مږه زه هم پاتې مرحله ده نبی আলাইহ السلام یوولس بیبیا او د غيص مختصر حالاتو اخیری او دو بیبیا نه چې یو سیدا ریحانا رضی الله تعالی عنها او دویم سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ نها دی بارہ کی بیبیانو کی شمیر لی نبتی شمیر سر دنبی علیہ سلام ٹوٹل بیبیانے دیار لس او چا دا بیبیانو کیندیش میرلی چه دا دا نبی علیہ الصلاتو والسلام باندیاں ني وينه زوي نو په امهاتل مؤمنين کیندیش میرل شه باقی اولس مخ کی ذکر شوین نو عرب پنه کا سره او دا بغیر نکا وینځي وینځه اولاما چې کوم جهاد کرا شونی ولي شي او چاته حواله شوا داغه وینځه خادم شوا نه کافرونه چي ولي نبي دا دغه سړي د سرت ولاري یا خدا ازاده کی او یا دا ازاده نواد و سر نکا اتڑی او که ازاده ننو نکا و سر نکی کی خدا دا چې بغیر نکا دی سر بس أو هم بستری و غیر او که مولاد چی کی گی هم د دا اولاد نو دا دواره دا نبی علیه صلی اللہ و سلام وینزی گرنه لیشی سیدا ریحانا رضی اللہ تعالی نها د ده پلار نوم زید بن عمرو او د د ده بنو نزیرو بنو قرائزو سرا سمواحدا و تعلقاتو ده ده اوی حلیفو نابع عربو کدا سوا یو سڑی قوم با ده بالقوم سرا سمواحدی وی کل د مسلمانانو د نبی عليه السلام د بنو قريزاو خلاف جهاد کړو غزو شه او بنو قريزا نو پای پا کی چې کوم قیدیان راغلی وو په قیدیانو کې دا اریحانا رضی الله تعالی عنها هم راغله وه دی بیا اسلام قبول ک او دا د نبی عليه السلام حصہ کې راغله وا نو نبی عليه السلام آزاد کړا او د یو قول مطابقي و سره نیکاو تړله نو کو نیکای و سره او تړله نو دغه اومل مؤمنین شو او دا نکا د نبی عليه السلام یا د نبی عليه السلام ملکیت کې د دې راتلل دا په هغه مه حجري کې او بیا حجۃ الوداع چې نبی علیہ السلام واپس راغې نو پلسم هجره کې دار احن رزی الله تعالی نح وفات شو او جنۃ البقی کې دفن شو خداموی چې د یک اختلاف سو کوئی دسر نه کا نو بیا ام المؤمنین خو زیات تر مشهور ا دادا چ دې اون باندې وو وینځو ديار لا سما سیدہ ماریا رضی الله تعالی ماریا د چې کله سوله دې بیا او شوا د مکی والا سرا نو مسلمانانو تاس آرام سکون ملو شه بیرونی خطرات کم شه وکړو چپ کلاش او جنگی حالت ير او خوف د مکیو د اغي د قبایل نو سلو هدیبیه سره د خطرات ختم شو نبی علی السلام کم اس کم د مکیو د مکی خوشا قبایل نو مطمئن شه چې دو زی طرف نه خو خطرات په حال د موحدی د وجنا ختم شه نو نبی علی السلام خطوط شو شروع کړ با بادشاہان ہوتا کلا روم والو کلا فارس او کلا بل نو د مصر بادشاہ مقوقس هغه هم خطولګ د اسلام د دعوت او دا خطې ورک حاتيب بن ابي بلتا رضي الله تعالی چې د متالق مستقل صورت هم نازل شوې سورته ممتحنه چور ته ویل کی حاتب بن بلترزی اللہ <سؤال> تعالی ہوتا ہے خط ورک او مصر ته الیګ کل چې د مصر بادشاہ مقوقس تا د نبی اسلام و سلام اغنام مبارک او خط ور رسید نغډر قدر وک زک아가 نصرانی عالمو یشئی عالم و ویچاو د اپ زمونږی دا غنو کې چې ته خيري پیغمبر براځ خدای احترام وک سنور پینزور وزی اغه حاتم بن ابي بلتہ انصارا به تور میهمان او سو ایمان ای روانو له خوقدر احترام یوک ایمان به نصیب کینو کله کله د حکومت او دولت او عہدم له سړی په اماندارای او دیندارا کې روکا اوټ خو بهر حال احترام یوکو او کله چې ده رخصت نو د حاتم بن ابي بلتہ ته څه توفي تهایفورګل چې د نبی علی سلام الله زماترب نو یو دوی ورلا جینکه ورکړي وینځي غلامانه د یونو ماریو د بلونو سیرینو اوذدی ماریه ورو ورو دا ترځو مابور ایم ور یعنی تری غلامان یو علاق او دو چینکے چدا دا نبی علیہ السلام تحفش او ورسر اے ایک ہزار مسقال سونا ایک مسقال مسقال دار زمانی یو وزندے سونے ورلہ ورگڑا چې ہم نبی علیہ السلام تتحفہ شل جوړه جامعی کپڑی دا مصر خک آلا کپڑی دام بطوری توفا یوی خچر ورک خچر مونچه تا کچر ورک سورلی دا دلدلو دا نبی علیہ السلام خچر ورکی دا غنوم باندیو بلی والا خراوار کڑا خر گردہ دام سورلی ورک دا غدوار داري يعفور نومو د نبي عليه السلام په سورلو کې اغا ذکر کېږي سیرت کې د ولا ورکړو له چدا به نبي عليه السلام له توفه اوس برحال سوابي کې کلم مدینه ته راورسې نو د بادشاہه توفه او ورکړي نو نبي عليه السلام په دیم ماریه باندې یا نه کاو تړله بیا اختلاف نو کو نه کاوتڑی نو ام او یاد داده نبی اله سلام دغه دا وینځبره وو نو دا, دا نبی اله سلام وینځا باندې او د دې سره غبل جینې چ کماوه شیرین آی حسن ابن ثابت تورګردا ستاش او دغه خچر او د سوړلی برا خر د از انصار او تغه ماریا رضی الله تعالی عنها مسلمان شو بیا د دین د نبی صلی الله سلام بیا اخری اولاد سیدنا ابراهیم رضی الله تعالی او پیدا شوه ابراهیم د دینه پیداه رضی الله تعالی اغداسی تقریبا ساعت السمیاشتو تقریبا شو دو کالو تقریب چه بیا وفات شو ام المومنین عائشه رضی اللہ تعالی نها فرمائی چه ما ته په بیبیانو کې په ایچ چاوان دی رشک نراتا سیوان دین ناغی دو وجه وی یو ماریه چه وی دیر خیستا وی او نبی ام المومنین ام خیستا وی او نبی علیہ السلام خوخموا نیو پا دی رشک راتا خوځوې داسې سی بس چیر گزو خيستې بل خيسته ولیدا دا نه زنانو کمزوري فطري مساله او دیم راش پدې رات چې زموند زما اولاد نو د نورو بي بی بیا نو نو د نبی عليه السلام له سیوا د خديجه کلبرا رضی الله او د دا, دا خصوصیتو چې د دینه د نبی عليه السلام بچې ابراهيم پیدا شوه نو پدې کو خبره ماله رشکرات پماریابا بیا بچې د نبی عليه السلام چې ابراهيم نه رزي الانه او بیا وفات شید او پاغه نبی عليه السلام یقینا غمجن او خفم او بعد اولاد په تذکره کې بیا تفصیل راشي داغه د نبی عليه السلام د ازواج او ماهات المؤمنين تذکره چې بل اتفاق یهو د ده نبی علیه السلام بی بیانی دی امهات المومنین دی. دا دوا دیکی اختلاف دی چه دا بی بیانی دی نکی پی ترده دی دا او کنه دا وینزه وی خو مشروع داده چی دا وینزه دا دنبی علیه السلام ایز دیواجی زندگیش و تعدادش تقریبا دیار لسو ترچی دی دوه و سره رساب سر.